Запитав, чи десь тут є в приміщенні телефон-автомат, а коли звернув туди – поряд сходи. Услід почув крики. У блоці на стук відгукнулася караока фарбована, як вершкове масло-білявка, здається, шура. По теплих кімнатах ходила в короткообрізаних джинсах. І її молоденький целюліт, ледь з'являючись на стегнах, був чимось домашнім і затишним. Придивно подивилася. «І цю туди ж», – подумав я і запитав. «Де Яна?» – «Немає. Ти до неї?» На що вилупилася? Любовно і зичливо похлинув до Шури. «Знаю, чого». «Якся має подружка?» – стегнула несміливо, невизначено плечима поворушила вустами, мила. Їй хотілося сказати і не могла. «А мені або йди, або мовчи». Одразу ж зашкріпся розумака Беттельхайм, озвучуючи те, що люди в критичних ситуаціях переважно міркують не чому, а як воно вийшло. Шура так дивилась, немов усі перейменники в жіночому роді. Я ж стояв і вимагав орудного відмінку, себто відповіді. «То розказуй, де вона? Як там її південні абрикоси?» – і процитував Яну. «Тут же таких немає, усі білі, анемічні». «Не знаю», – відповіла Шура, абрикоси давно минули. Показуючи, що йду, Змовницький попросив. «Ну тоді нікому, про що ми тут говорили, ні слова. Добренько? Чому? Янка ж може запитати? Я вже крокував геть». «Вона пішла з дівчатами на дискотеку!» – усміхався. Місто нагадувало в цьому районі купу складеної цегли. На дворі запалив чергову цигарчину. «Любов до жінки – це не фігня!» А поза як я тут використав лайку, значить, не таке вже для мене це просте питання. Далі, думки до возлюбленої, як могли, так уявно і полинули, куди – невідомо. Думки, викреслені з її життя, бо все чомусь пронизливі, меланхолійні, як занападницькі іереміади. На зразок стискання діастоли або гірше. «Де ти, Лаура, чи як тебе ще назвати, хто ти, і мала не хочу тебе я і знати, це приспів. Щораз дізнаючись все більше подробиць та наступних новин, я не про те думаю, хто ж ти така. Це вже мені відомо. Вродлива з гарним тілом, тямуща, можливо, з холодним розрахунком кар'єристка, так каже мій друг, яка використовує свою привабливість як живця для спілкування з чоловіками. Ні, не це ставлю перед собою, а те, ким ти можеш бути. У сенсі, якою була б, якби стала кращою, людянішою, сердечнішою. Має на увазі не тебе, ба не що інше, як ідею чистого чоловічого почуття і, мабуть, ідеалу. Дорогу до родичів вже знав добре. Однак перед трамком передумав. Вирішив перекусити у найближчому вагончику кафе. Вечерні зазимки. Недосвіт. Розминувся з молодою мамою та малюком, який філософствував. Сніг проморозився. Це ж треба. Запахи. Не в збарі і мандарини, і бенгальські вогні. Така рання зима може цікавити й подобатись до різдвяних свят. Довше хіба до тоді, коли у кінці тріскучого лютого день мого народження набридає». І я не боюся собі зізнатися, що Галахова могла просто свою подругу підставити, а сама заховатись десь у кімнаті, ванні, туалеті. Через вітер відчував знервованість, фізично-магнетичний вплив природного незатишку. За такої погоди хотілося бачити даль на кілька кілометрів вперед. У квадраті я побачив, що Матвій вже з гітарами у кутку, а посередині чоловічому соло Кузьми воленим контральто рвійно підспівували дівчата на бек-вокалі. Іностатевою відповіддю бриніли по дівочих жилах, аж до самісінького горла кричма-кричуче відображали легідні вчинки або злопереступи. Дві челяниці з рокблюзового перепаду «Було не любити, а я полюбив, я дуже хотів» – слізно. Матвій кивнув «Дивись». Отож, хто полюбляє слухати ритмічну децибелку і звичкою роззирається, той мусив помітити, що звучить не акустична музика, а рейв. Переступ шпал, півтори сотні на хвилину, і всі гальма гуляли під якусь там стюардеску найменнячко на-на. Крутили сідницями і стегнами трясли, наче негри з кліпових рептусівок, собаки на сучках». Вона майже нікого не помічала, боком, стегном переставляючи незакидонисті ноги, кутуляла жуйку і етуалькою кружляла сама по собі у колі рухливих друзів. На носику затемнені окуляри, за котрими ховалися чомусь нерозумні очі. Я чекав, поки танцювала з незнайомцями, які окололясом, які повільно. Було помітно, що спілкувалася тільки зі своїми, зринуло. Вчиться на п'ять, кохається на п'ять І помре, мабуть, теж на п'ять Навколо красені, інженю, місюрки і пісюрки З кутів мурмарундо, моргавка Табунилися дівчата Гарних багато, але спробуй втримайся Коли саме Галахова тримтіла невірним і звинним відображенням Зачіска творила її волосся якимось прямим І на кінчиках наче густішим Находу ця козириста хлопчачурка зібрала його у вузол і закріпила чорним бенді. Блузка під комірець і відкриті плечі, штани, вузили талію. Несподівано я підчепив усю, разом з прухким ароматом. «Ну, привіт, красо неодухотворенна!» Обурилася, все більше додивляючись немов упізнаючи. «Що, мелиш дурниці?» І наморщуючи чоло, мовчки щось кубатурила. Але враз подивилася таким неудаваним поглядом, наче все добре зрозуміла, вийшла з гри, ролі і втямила либонь більше за мене. Представила дівчатам. Виявилося, що подумала б у я, то її приятель з Харківського. Заразом почув, що познайомилася з ним, коли вступила до університету, жила кілька тижнів у далекої родички. Хлопець був сусідом. «І як він?» – запитав і собі по-сусідськи. «Це не він виїжджає на ПМП?» «Ні». Чому згадала, як рік тому приятель просто якось випадково почув під дверима і чого під них занесло, як у розмові з хазяйкою вона кричала «Ви мені не мати! Ти живеш у мене!» Лівою підхопив її за руку, а правою за талію. «Якби не Шура, то не знав би, де ти». «Шура на мене щось наговорила?» «Ні, тільки пояснила, де ти». «Так?» Мені через ніс до серця ліз її свіжий і гарячого тіла запах. «Не можу й домисел приткнути ні до тебе, ні до того, що ти вже не моя». Танцював з нею вперше, отож взяв би її за тис. «Не змушуй мене приймати необачні рішення. Я ж не знаю, про що ти думаєш. Не ображайся, але я не хочу, щоб ти мене бачив. Я тут зовсім інша, зла, стомлена, майже не така, якою мене запам'ятав. До того ж, я просто собі не пробачу, якщо змусила приїхати тебе аж сюди. Ми тут сьогодні виступатимемо». «Ой, звісно, я й забула, вітаю». «Дякую, просто думаю, що начебто чогось все-таки не доробив, чи то народився не таким, чи то справді не зійшлося, і то була випадковість. Ти вибач мені за те останнє побачення на вокзалі, пообіцяла приїхати». Не скажу, що зараз слухала твоє освідчення і була з нього задоволена. Я не хочу казати щось погане і менш за все зробити боляче. Ти чудова, мила і добра людина, але навряд чи щось вийде. Ти казав про майбутнє, але це майже нереально. І не тому, що я не хочу впускати тебе у своє життя. Ні. Для себе я все вирішила вже давно, набагато раніше до тебе. Я завжди прагнула до Києва і не збираюся звідси їхати, і потім... Зараз я не готова до будь-яких стосунків, і це стосується не тільки тебе. Людина не змінюється, вона просто на протязі свого життя стає собою. Якою б особливою не була, вона може лише видати з себе щось одне хороше, але змінити цим не себе, а хіба що інших. Навіть не змінити, а показати щось, і все. Я теж не зміню себе, ти мені подобаєшся, так. Але як людина, як чоловік, для якого хочу бути другом, я тебе не люблю і навряд чи полюблю як мужчину. Як? Кажу, не хочу, щоб мене мимоволі примушували ненавидіти самого себе. За те, що нібито комусь не підійшов. А таке відчуття, дійсно, зараз мало силу.